Книзі Мазепа Орлик Войнаровський, ще раніше антологія Марсове поле, Молодь 1989 рік. Вперше з'явила поезію Орлика Гарвардський університет у США, почав видавати фототипій рукописної діарія подорожнього гетьмана, який дійшов до нас у п'ятий томах. Знаємо, про численне листування орлика, розсипане по архівах Європи та рідко доступних виданнях, його трактати, знамениту конституцію, вивід прав України, маніфест до європейських володарів. Гадаю, невдовзі прийде час, коли писемна спадщина цього небуденного чоловіка буде нарешті зібрана і видана. Для цього потрібно буде не один том. Складність такої роботи ще й у тому, що спадщина ця писана не тільки мовою книжною українською, а й латиною, польською, французькою, німецькою, всіма цими мовами гетьман Вільно володів. Тільки по тому зможемо повністю збагнути всю складну систему Суспільно-політичних полядів Пилипо Орлика, які щоправда, виходять із одного постулата, бажання здобути політичну свободу своїй землі і народові, адже вся велетенська енергія гетьмана-емігранта була спрямована на те, щоб заявляти мої права і права моєї нації на Україні як писав він у своєму останньому листі від 30 серпня 1741 року до французького канцлера Флері. Спробуймо хоч у загальних обрисах окреслити його бентежне і неспокійне життя. Походив гетьман із чеського роду давнього Баронського, гілки якого жили в Чехії, в Моравії, у Шльонську, у Польщі. Ще в часи гусийського руху одна із таких гілок переселилася до Польщі, а друга до Прусії, перша долала до свого назвиська де Лазіска, а другий фон Орлік. Представники польської гілки переселилися в Білорусію, і з неї походив майбутній гетьман. Батько його Степан був убитий під Хотином у 1673 році в польсько-турецькій війні. Мати походила із православного роду Малаховських. Жили Малаховські на Віленщині в Ашмянському повіті. Тут у селі Косуті народився 11-21 жовтня. 1672 року Пилип Орлик. Початкову освіту здобув у Литві, потому вступив до Києво-Могилянської академії, де вчився у знаменитого Стефана Яворського, якого вельми шанував, і пізніше згадати б його листа до останнього надрукованої в основі номер 10 за 1862 рік, писаного 1-12 червня 1721 року, у якому він подає причини повстання Івана Мазепи. Закінчивши студії в академії, Пилип Орлик стає концесторським писарем Київської митрополії. Такий уряд для 20-річного юнака була немала честь а згодом потрапляє і до Генеральної військової канцелярії, куди також набирали кращих. Вигідний шлюб із Ганною, дочкою полтавського полковника Павла Герцика у 1698 році, вводить його до кола козацької аристократії. Саме в цей час він виявляє себе як один із найцікавіших поетів своєї доби. Видав дві поетичні книжки Алцід Російський, Вільно, 1695 рік і Гіппомен серманський, Київ, 1698. Перша книжечка – це панегірик Гетьманові Івану Мазепі. Друга – на честь шлюбу Ніжинського полковника, родича Івана Мазепи, Івана Обідовського та Ганни Кочубеївни. Вірші, писав Пелеп як тоді було прийнято польською мовою, вони насечені античними уподібненнями, що виявляло немалоосвідченість автора, і писані блискучим версифікаційним стилем обіч із поезіями Яворського, який і був його поетичним учителем, та Орновського, вони сягають вершин розвиненого українського барокко. Вже тоді Палип Орлик усвідомлював, «Так не в м'якеньких слава є лабетах, ані в тирських матерацях, а в марсових завжди працях. Її не шукати В ляконських таургетах, Не в сеціонській діброві І з Антонієм у розмові, Де Клеопатра ладнала пестоти, Не буде в сабаті у песті, Де біля ніжної вести Еліз вояцько сторонився цноти, Бажаєш набути слави. Крізь прикрі Марса пиляви І крізь війною Биті траземенни, йди в безсмертну славу, Крізь Марса хвилю криваву, здогониш славу. Гетьман Іван Мазепа помічає талановитого юнака і в 1702 році робить його генеральним писарем. Для тридцятилітнього чоловіка стати канцлером козацької держави кар'єра на свій час – Виняткова. Гетьман став хрещеним батьком старшому синові Орлика Григорові, доля якому пізніше присудить продовжити політичну місію рідного і хрещеного батьків у Європі. Пилип Орлик здобуває малі маєтки на Стародубщині, Чернігівщині, Полтавщині, посяг дружини. Має рангові маєтки на Гадячині. Знаємо, що як державець маєтків він відзначався гуманним ставленням до селян, і це не порожня фраза. Недаремно у пізнішій Конституції стільки уваги було виділено немаєтним станом. І справді цьому питанню в Конституції присвячено 10-16 статті. А в статті 10 і спеціально підкреслено, що гетьман має стежити за непорушенням соціальної справедливості в Україні. Як за всякими у вітчизні і запорозькому війську порядками, за посадою уряду свого, має ясновельможний гетьман стежити, так найбільше має тримати і на те, не все пуще око, щоб людям військовим, та посполитим зайві не чинилися утяження, наклади, пригнічення та здирства, через які вони, покинувши житла свої, звикли пріч іти і в закордонних державах шукати спокійнішого, легшого і кориснішого собі мешкання. Як людина вельми близька до гетьмана, Пилипорлик був утаємничений Усі секрети тодішньої політики і часто робиться її виконавцем. У 1707 році гетьман і генеральний писар навіть поцілували Христа із животворящим деревом і поклялися на вірність один одному. Ось як описує це Пилип Орлик у згаданому листі до Стефана Яворського. Мазепа поцілував Христа із животворящим деревом, що лежав перед ним, а до мене повернувся і сказав, сподіваюся, я на тебе міцно і надіюся, що ані совість твоя, ані цнота, ані поштивість, ані уроджена кров шляхетська не допустять тобі, аби мене пана і благодійника свого зрадив, однак для ліпшої конфіденції, щоб я щодо твоєї вірності не мав найменшого сумніву, як і я присягнув, так і ти присягни мені перед тим таки розп'ятим на животворящим дереві Христом, що мені додажеш вірності своєї і секрету. Основа 1862 рік номер 10 – Сторінка чотирнадцята Цієї клятви, скажемо, до речі, Пилип Орлик дотримав. Він згубив усі свої маєтності, поставив на карту благополуччя своєї родини, кинув себе у неймовірні злопригоди і нестатки, але справи боротьби за незалежну Україну таки не зрадив ніколи. У час повстання Івана Мазепи Пилип Орлик, його найперший помічник і соратник, а після невдачі повстання йде за гетьманом в еміграцію у Бендери. Коли ж Іван Мазепа помер, кандидатів на гетьманство виявилося два. Андрій Войнаровський, Небіж Мазепи та Пилип Орлик. Войнаровський від гетьманства відмовився, і оцікавили передусім гетьманові скарби, їх він і посів. Отож, ставати гетьманом в таких умовах без казни і перспективи треба було немалої можності. «Я не просив собі гідності гетьмана», – писав Орлик у 1719 році, – а прийняв її з наказу його величності і, не маючи публічних фондів для ведення справ, уклав у те власні гроші. На взамін, він ставить перед королем вимогу не повернути собі гроші, як це зробила б людина меркантильна, а обіцяти не складати зброї доти, доки Україна не буде визволена із Московського ярма термін Пеліпа Орлика. На це 10 травня 1710 року Карл XII видав екскурсійний диплом. 5 квітня 1710 року відбувся акт вибору гетьмана та козацької старшини і проголошено Конституцію прав і свобод Запорозького війська. Ця Конституція стала вищою точкою політичного мислення українців у XVIII столітті, бо фактично проголошувала в Україні незалежну республіку, зберігався тільки протекторат шведського короля замість колишнього підданства царю. Це був, зрештою, крок уперед, порівняно із вищим висловом української політичної думки XVII століття, у Гадяцькому трактаті 1658 року. Конституцію, гетьманська влада, і це також небезінтересно обмежувалося, гетьманові заперечувалися самодержавні права, а відводилася місія, подібна до сучасної президентської. Реформувалася і давніша Генеральна Рада у Нову Раду, куди мала входити вся старшина, генеральна полкова сотники, представники Запорозької Січі і виборні делегати від полків по одному від полку, що фактично мало стати парламентом республіки. Більше того, визначалися постійні терміни його роботи тричі на рік, на Різдво, Великдень та покрову, тобто взимку, весною і восени. Було визначено хоч і не чітко кордони України у межах, які означив Богдан Хмельницький. Третім знаменним і важливим пунктом Конституції, як уже вказувалося, була турбота про захист непривілейованих суспільних проширків, що надає документові виразно гуманістичного спрямування. Чітко визначалися також права і суспільний статус Запорозької Січі як автономної формації. Шведський король підтвердив козацьку конституцію, він як протектор ставав гарантом незалежності України та її кордонів. Правобережжя та лівобережжя Знову об'єднувалися. Наступним актом політичної діяльності Пилипа Орлика було впровадження своїх задумів у життя, для чого треба було Україну звільнити. У промові до короля Пилип Орлик, розуміючи складність свого завдання, говорив.